Вранці він прокинувся від півнячого кукурікання. Я як нікуди не дівся, спав собі під кунтушем старого лицаря. Початок добрий, хоча б не втік у ночі. Дунк тицьнув його носаком у бік, щоб прокидався. «Піднімайся, час працювати!» Хлопець швидко підскочив, протираючи очі. «Допоможи засідлати бистроніжку!» – наказав Дунк. «А поснідати!» «Є шматок солонини, отримаєш, як упораєшся!» «Краще вже конятини», – пробурчав яйки і додав. «Пане, роби, що кажу, бо снідатимеш копняками. Неси, гребінці, вони у саквах. Так у отих». Разом вони добре вичухали гніду кобилку, накинули їй на спину найкраще сідло пана Орлана і міцно затягли попруги. Дунк зазначив про себе, що Яйк працює швидко і спритно, коли вже береться до справи.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 «Якщо обікрадеш мене і втечеш, я тебе під землею знайду, присягаюся, вистежу з собаками». «Ви не маєте собак», – незворушно зауважив Яйк. «То позичу», – відказав Дунк. «За для тебе не пошкодую». Він повернув бистроніжку в бік луки і рушив баскою ристю, сподіваючись, що погроз буде досить, аби втримати хлопця від злодійства.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 На кожному куті височіла кругла башта заввишки сажнів з оп'ять, а між ними бігли товсті мури з бійницями. Над мурами за вітром майоріли жовто-гарячі прапори з білим сонцем та кутником – знаком господаря замку. Стражники у жовто-гарячих і з білим строях стояли коловоріт з галябардами у руках, але не так стерегли браму, як витріщалися на подорожніх і жартували з гарненькою скотаркою.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 Бажаєш записати на турнір свого пана?» – запитав стражник, поки вони тупали нагору. «Бажаю записати самого себе». «Ова! Перепрошую, пана лицаря!» – скидалося, що стражник глузував. Дунк не міг сказати напевне. «Он де двері? Заходьте, а я піду собі вартувати». Дунк штовхнув двері та зайшов. Управитель сидів за столом, поставленим на кобельниці, і дряпав щось пером на пергамані.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 «Може, пан лицар ще ім'я мають?» «Дунк». «Навіщо він це ляпнув?» «Дункан, високий». «А дозвольте спитати, пан Дункан високий звідки?» «Та звідусіль. Я з п'яти чи шести років служив за зброєносця панові Орлану, лицареві з грошодубу. Ось його щит». Він показав щита управителеві. Мілий цар їхав на турнір, але застудився і помер. Тепер я його заступаю. Він висвітив мене перед смертю своїм власним мечем. Дунк видобув меча півторака і поклав між ними на грубому дерев'яному столі. Розпорядник забавив, шанував клинок побіжним поглядом. «Ну так, це меч, нема сумніву. На жаль, я ніколи не чув про вашого орлана з грошодубу. То, кажете, служили в нього зброєносцем?»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 «Дійсно, будь-який лицар може висвятити іншу людину в лицарі. Хоча, зазвичай, лицар спершу має відстояти всенощну і отримати помазання від септона, а вже тоді скласти обітниці. Чи був хтось свідком вашого висвячення?» «Ну, тільки вівчарик щось співав на кущі терену. Я чув його, поки старий пан проказував слова».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 а на дворі вхопив за комір першого ж хлопчика зі стайні. «Маю справу до конюшого пана Ясенбродського. То я вам його знайду?» Усередині стайні було прохолодно і темно. Паский сірий огер у одній загороді вишкірив на дунка зуби, аби строніжка тихенько пирхнула і тицнулася носом йому в долоню. «Гарна діючинка моя!» – пробурмотів він до неї. Старий завжди казав, що лицареві не слід припадати до своїх коней душею, бо ж під ним вони помиратимуть без числа. Але сам не надто тримався власної поради. Дунк згадав, як старий бувало віддавав останній мідяк за яблучко для старого каштана, за торбу вівса для бистроніжки або грома. На кубилці їздив сам пан Орлан. Вона пронесла його на собі невтомно тисячі верст через усе семицарство. Дунк почувався так, наче зраджує старого друга,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 Те, які мали під собою найкращих коней, яких Дунк бачив за життя. Мабуть, приїхав якийсь вельможний князь. Дунк ухопив за руку Стайниченка, що пробігав мимо. Чий то почет? Хлопчак зиркнув на нього, мов на дурника. Чи ви корогви не бачите? А тоді вивернувся і втік. Ах, корогви. Повернувши голову, Дунк побачив, як порив вітру, роздув чорне шовкове полотно на високому державні. На прапорі розправив крила та дихнув кривавим вогнем лютий триголовий дракон дому Таргаріен. Захорунжого правив ставний лицар у білому лускатому обладунку, викладеному золотом, і білосніжному корзні, що струменіло з плечей. Окрім нього ще двоє вершників були в узброєні та вдягнені у біле з голови до ніг. ой ле це ж лицарі короли гвардії під королівським прапором!» Не диво, що назустріч їм із дверей великої замкової кам'яниці вибіг сам господар Ясенброду разом із синами, а слідом і красна діва, невеличке дівчисько з солом'яним волоссям та круглим рожевим личком. Та ну, подумав Дунк, не така вона вже й красна. Де їй рівнятися з Дорнійською лялькаркою? Ей, хлопче, кидай ту шкапу і подбай про мого коня. Перед зіскочив долу один з вершників. «Це ж він до мене», – раптом усвідомив Дунк. «А я не служу пристайнімось, пане». «Чого? Кебети бракує?» Панич мав на собі чорного кунтуша з облямівкою кармазинового їдвабу, а під ним сяє в червінню та золотом яскравий, мов вогонь жупан. Тонкий та стрункий, наче клинок Панич, навид був одного віку з Дунком, хоча з ростом значно поступався.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 У Таргаріїнах текла кров загиблої Валірії, що лежала далеко за морями. Їхнє сріблясто-золоте волосся та волушкові очі вирізняли їх серед людей нижчого роду. Дунк вирішив, що для кронпринца Баелора той замолодий. Мабуть, це один із його синів – Валар, якого кликали молодший кронпринц, щоб відрізняти від батька, або ж Матаріс – ще молодший кронпринц, як колись назвав його блазень старого князя Лебедина.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 Огрядна пика буряковіла над коміром жовто-гарячої ліберії. «Чого тобі треба? Я не маю зайвого часу». «Хочу продати цю кобилу», – швидко перебив Дунк, поки конюший не вигнав його геть. «Кобила добра, на ходу легка, аж у тобі не маю часу». «Бистроніжку він хіба що мимохідів» кинув оком. «Моєму панові такого добра не треба. Відведи її до міста. Може, від Генлі отримаєш якогось срібняка». На цьому він обірував розмову і зібрався піти. Дякую, пане. Оспіхом мовив Дунк перш ніж той зник з очей. «Скажіть, пане, а король приїхав?» Конюший зареготав. «Та ні, дякувати богам, досить з нас і нашестя принців. Де я їм знайду стаєнь на увесь їхній табун? а хуражу. І він нарешті пішов геть, лаючись на своїх стайнірів. Поки Дунк вибрався зі стаєнь, господар Ясенброду вже провів своїх ясновельможних гостей до палат. Але двоє лицарів короли гвардії у білих обладунках та корзнах залишилися у дворі, балакаючи з сотником замкової варти. Дунк зупинився біля них. «Вітаю, вельможні панове! Я лицар Дункен, високий, перепрошую, шановне товариство!» «Наші вітання, пане Дункене, — відповів вище із білих лицарів. «Я, з вашої ласки, Роланд Кракегол, а це мій присяжний брат Донел з Сутіндолу». Семеро захисників корони, лицарі королегвардії, гвардії, вважалися найліпшими воїнами семицарства, поступаючись славою, хіба що кронпринцеві Байлору з Писоламу. «То ви теж ви на чесне поле?» – схвилювався Дунк. «Не личить нам битися проти тих, кого ми присяглися захищати», – відповів пан Донел, вогняно-рудий волоссям і бородою.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 поки він трусив вуличками містечка Ясенбрід. Принц Валар був старшим сином принца Баелора, другим у черзі спадкоємців Залізного престолу. А Дунк не знав достеменно, чи успадкував син щось із уславленої майстерності свого батька в бою з писом та мечем. Про інших принців Таргарієнів він знав іще менше. Що робити, якщо доведеться битися проти принца?